в началото на предаването пропуснах да отбележа един кръгъл рожден ден на немския философ Фридрих Нитше, роден днес на 15 октомври преди 180 години. Казват, че сляпото следване на неговите бляскави идеи вкарва Германия в капана на нацизма и се спори дали подобно опасно подхлъзване е заложено в някой от неговите текстове или е грешка във възприятието от страна на хора запленени от сияйната идея за властта. Но е интересен ракурс към въпроса дали имаме нужда от идеи и най-вече какви. Има ли нужда от осмислене на моралната отговорност и защо един професор по културна история излиза с нещо като апология или манифест на солидарността, на европейската солидарност. Добър ден, казвам на професор Александър Кьосев. Давайте. Нека да припомня, преди време разговаряхме за последната ви книга «Вера и Далавера», а сега отново сме в поредния предизборен контекст, когато много хора не виждат смисъл или пък започват да се съмняват в това, че е постижимо смислено общо политическо действие по тези географски ширини. Но защо това, което вие наричате – Фестивал на Европейската солидарност е важно послание в навечерието на месец ноември, когато преди 35 години беше съборена берлинската стена, тази, която разделяше Европа. Първо нека да кажем, че в днешно време, ако се изразе думите на леко, деловерат да лети и обгръща духа на обществения живот, а пък верата е закърняла много и е мъждука едва едва. Това е много отсъжено и много неприятно, но всички имат дълг, не просто професори, не просто интелектуалци, всеки един граждан има дълг към моралната атмосфера на тази страна и към отдържането на вярата. Това е много важно. А защо европейска солидарност? Първо, да кажа, че за мен между европейска солидарност и патриотизъм няма истинска граница. Патриотизма е усещане за принадлежност и аз принадлежа на своето семейство, на своят град, принадлежа на своите родини България и заедно с това мога да принадлежа и на по-големи общности. Мога да имам усещане за връзка с тях. И е, Европейския съюз е подобен пример, той е една огромна институционална структура, която поддържа регулации и създава е, закони, е, е, реални или препоръчителни, но така или иначе осъществява нещо, което ние сме забравили колко е важно. И това се казва. Мисля. Европейски съюз, възникнал като един економически съюз за въглища и стомана, прави нещо почти невъзможно, до което е забравено. Различни врагове. Германия от една страна, Франция и Англия от друга страна се включват в нещо общо и започват да правят нещо общо. Те стават от врагове, стават първо сътрудници. Не стават приятели, стават сътрудници. Но постепенно, а, с годините, така да се казва, това сътрудничество прираства в нещо повече и се превръща в една много мощна и малко досадна бюрократична структура. А, ние припомваме какъв е бил залога. Залога на Европейския съюз е как Европа да бъде възстановена след Втората световна война след едно ужасно разрушение. Прочвам исторически Европа, идеята за Европа, избухва истински след религиозните войни в Европа. Mm -hmm. Тоест, всяко а, военно приключение, всяка военна катастрофа, а, всички престъпления срещу човечеството, след това събуждат идеята за единство и за Европа. Но фестивала казва, че единството не е достатъчно. Необходима е солидарност. Солидарността е нещо повече. Защо е нещо повече? Защото за разлика от институционалното единство и примерно свободно движение на хора, идеи, капитали, услуги и така нататък, а, солидарността е изисква усещане за обща принадлежност, обща връзка, обща подкрепа или това, което накратко се е формулира в местоимението ние. Добре, Сега, да вие пишете, вие, да, казвате, че казвате, че усещането за ние а, в този свообразен манифест, е готовността за взаимна подкрепа, а това изисква и културен проект, всъщност има ли такъв? Такъв а, няма, накратко казано. Това е дълга история, но такъв накратко казано, няма, защото когато възниква проекта за Европейски съюз, е, културната политика съзнателно остава на втори план, тъй като националните идентичности, паметта за старите врази, митологията на всяка една нация се попречат на единството. Сега обаче отдавна е време вече да има такъв културен проект и а, има впрочем доста подобни инициативи. Душа за Европа, да кажем, подобна инициатива. А, те изискват не просто да има а, регулации и а, еднакви стандарти и свободно движение, те изискват а, по някакъв начин европейци да се почувстват като едно цяло да се почувстват, че имат обща съдба и че тази обща съдба е свързана с големите драми на Европа, големите европейски трагедии. Първата е втората световна война, Холокоста, колониалното владичество и още много други. Mm -hmm. Преодоляването, културен проект, може да се роди само чрез едно катарвично преодоляване на тези катастрофи. Обаче ние виждаме, че днес Европа помеща по места връща границите. Германия въведе граничен контрол. Либералният Доналд Туск в Польша затваря границата с Беларус заради миграцията. Смятате ли, че се връщаме към идеята за стените и че те ще бъдат множествено число? Сега, първо, да кажа, че не Европа затваря границите. Сега е Доналд Туск затваря границите. Това са конкретни правителства, са конкретни хора, с конкретни грижи. И тези грижи не са за Те имат да осъществят сложни и реалистични баланси на своите държава и трябва да се грижат за нея. И тук се правят най-разнообразни компромиси и се прибегва към една реална политика, близка до реал-политиката на циничните взаимоотношения само и единствено на геополитически сили. И аз не подстанявам ни най-малко грижата за сигурността. А, и не съм привърженик на утопии, които казват, че единството на Европа ще се постигне лесно. Напротив, това е изключително труден проект. Обаче, е, добре, заедно с е, реално политическите мерки и покарването на временни или постоянни огради, стени и така нататък, да помним идеята за свободата, да помним идеята за универсалния ред в Европа и да помним мечтата за единство и солидарност. Mm -hmm. И е, добре да има баланс между тези е, две огромни ценности, сигурността и свободата. Европа, а, ако няма баланс да. и ако всичко се повърне в сигурност, всичко ще стане безкрайно цинично, безкрайно скучно и е, най-сигурно, е впрочем, дали сигурността ще бъде постигната наистина. Защото национализмите бяха тези, които създадоха военни ситуации и доведоха до да избухването на Първата и Втората Световна война и до всички катастрофи, които последваха. Не е нещо а реал политиката да доведе до това. Европа свикна с мира, обаче се оказа неподготвена за война. Сега, какво мислите, тя закъсня? Не направи достатъчно, не беше наясно с залога или напротив, намери точния подход към войната на Русия срещу Украина, като подпомага нападнатата страна с оръжие и обучение. Как оценявате нивото на солидарност в ето този план? Нивото на солидарност а, не е високо. А, Европа помага а, на Украина, но както знаем, ако не, бяха, ако не беше американската помощ, това нямаше да до, е до, до, достатъчно. А аз съм слушал поне 20 години приказки за създаване на общоевропейски въоръжени сили и абсолютно нищо не е постигнато в тази посока. Uh, бюджетите на отделните страни uh, не са двигнати до необходимите нива в ситуация на война за военни разходи и за модернизиране на армията. Аз съм uh, пацифист и миролюбец, но когато има война, човек трябва да се гости, няма как. Mm -hmm. И това трябва да се предвиди. Европа не направи достатъчно своя отношение, без съмнение. И е, нито залога беше е, удържан в паметта, нито е, необходимите институционални и политически мерки бяха взети. И сега се налага вече, как ви кажа, ситуацията е дошла наистина до една кризис, на точка, но е отишъл до кокала, и сега трябва да се правят разни неща. Как се завърши войната, аз не знам, но Европа не беше достатъчно добре подготвена за нея. А достатъчно добре подготвена ли е? И има ли едно такова единно ние по отношение на събитията в Близкия изток и напрежението там и увеличаващата се трагедия? Не. Няма. Въпросът е риторичен в някакъв смисъл. Очевидно, че и сега някои страни подкрепят повече Израел, други са по-вздържени и умерени. А, слушват се в мненията, които са в ОНЕ и в, в, в телия свят, който, знаете, има вълна от недоволство също... А, аз ще го кажа направо. Геноцидните действия в а, Газа. А, когато избухна войната в Газа, Солсенбек каза ясно. Отговорът трябва да бъде пропорционален. Нищо такова не се случи. Сега вънните казват, то технически не може да се случи. Не разбирам тези неща. Но очевидно се унищожават цивилно население, не е добре. И това, че това се колатериал демидж, такива странични загуби по време на военна акция, е истински цинизъм. Сега вашите... Ако, да. и, е, в това отношение е, становището на отделните европейски страни според мен не са единни, няма изработена единна политика и по тази причина е, напомненето за европейското единство и като, колко скъпо струва то, напомненето за несъществената европейска солидарност и колко важна е тя, е част от нашето полицейско действие. А, ние не пренебрегваме сигурността, но ние сме на страната на свободата и трябва в крайна сметка да се гледа цялостната картина, да не се а, забравя атаката на 7 октомври, ако говорим за Близкия исток, миналата година, и безпредседентното взимане на заложници, а, безпорно, убийствата безпорно. на ако, ако цивилни... Ако стигнем и... до многобройните войни на а, Арабския полуостров и в Палестина, а, после ще се върнем към, към еврейския проблем по време на 2-го света, и така нататък, след това ще 2000 години назад заявим, да че библейската земя в Палестина, това е един ужасен въпрос. Това е един ужасен въпрос. Нека да този въпрос. единството на политиката на Европа би следвало да има. Сега, аз ви връщам тук на нашите географски ширини с пълната условност и ограниченията, които ни налага изборния кодекс, да не споменаваме а, кандидати, депутати, партии, имена. Обаче, като че ли се срещаме с много бруталност на тази политическа сцена, която а, все повече се опростява. Вие имахте една много така, ключова тема за така наречените симпли, както ги нарекохте, и които използвахте като особен жанр на нашето време. Но виждаме цялостно смъкване на нивото. Имате ли съвет, професор Кьосев, как да оцелее смисъла на общите действия, които предприяваме като, като хора, като общност? Защото ако това е политиката. Такова, ако има такова лекарство, ще получа българска нова награда за мест. Но няма. Ситуацията е много лоша. Ние виждаме как един човек а, превзема а, брутално българските институции, говорила с прокуратура и съдилища със своите политически противници и го прави това по един абсолютно безсрамен начин, пред очите на цялата българска публика, която и не се възмущава особено много. Това е, в някакъв смисъл, е, как да кажа, чудовищно. Uh, и да, тази чудовищност uh, е късогледа от това, тя не вижда какво става по света и не се интересува това, което става по света. Това са временни местни игри с uh, немалък залог, които се рискуи и ще стане, без съмнене ще се случи голяма катастрофа в България. И тази катастрофа ще бъде късогледа. Тя пак казвам, няма да види това, което се случва в света. Uh... А това е временно оцеляване на определени политически играчи. Какво може да се направи и какво всъщност ще предложи този фестивал на европейската солидарност който организирате? На първо място трябва да се казва публично истината и да се казва по един достатъчно ясен и категоричен начин да не се замъглява Една от големите, Един от големите проблеми на България в момента е това, че цялата медийна сфера отказва да говори за тия работи и, ги, и тя ги всъщност ги нормализира говори така, сякаш те са търпими, те не са търпими това е нарушаване на институционалния ред на демокрацията. И всички го виждаме, това се случва пред очите ни. И факта, че има малко е, обществено възмущение и нетърпимост за разлика от 2013-2014 година, фактът, че има малко такава нетърпимост и ужасен. А проблема не е ли в това, че не е един единствен а, случая на а, бруталност а, и на, как да кажа, овладяване през бруталност на политическата сцена. Тоест не е един единствен играча, не е, един, една е единствена партия носител на подобно поведение, защото могат да се дадат и други примери и пак ще кажа, нас ни връзват ръцете и езиците на разпоредбите в изборния кодекс, които имат задължителен характер по отношение на обществените медии, за това трябва да използваме, как да го наръка, един особен език, езоповски език. Признава Инполучен го даже и съвета за электронни защо, Журналистите смятат, че трябва да спазват всички разпоредби, а хора, които са върховете на Ласан, не спазват никакви разпоредби и никакви закони. Важен въпрос е това. Те ги използват използва за своя цел. Но въпросът ми към вас са... е... Не, не публични, не такива цели, които са брутално егоистични и са свързани с един разрушителен разбойнически морал. Ако проблемът е не само в един носител на, на тази нова, как да го нарека, политика на брутално овладяване на каквото може, защото и, виждаме и други примери, а тогава какъв е съветът ви към, към гражданите, които си казват, о, не, всички са маскари, няма разлика и няма смисъл да гласуваме? Еми, значи на първо място, че тази резигнация е контрапродуктивна. Uh -huh. а, тя ще доведе до още по-голяма резигнация. До нищо повече. Тоест съветвате ако ли по-малкото зло? Ако тези граждани откажат да се конфронтират с истината, ако откажат да погледнат в очите, ако се откажат да излезат срещу нея, да гласуват и прочее, какво ще стане? Ще падне избирателната активност и хората, които играят в игри, ще ги играят още по-добре. Това е ситуацията. Добре, благодаря ви. А, е много лоша, аз нямам, пак казвам, нямам лекарство. Единството, което ни остава е да кажем не, така не може и да има публична нетърпимост към тези неща. Професор значи, Александър е Кьосев да има нужда от европейска солидарност и има нужда от осъзнаване на това, какво е нетърпимо в обществения живот. Професор Александър Кьосев в Хоризонт обед.